Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Soc a, a punt allà, a casa de l'Enric Malik Senyor Malik bon dia. Bon dia. I gràcies d'acollir-me a casa vostra. Estem aquí en un despatx ple de llibres, de revistes, de diaris, de papers. És aquí que treballeu? féu coses? I ja he fet molts oficis, sí. però a l'any 50 vaig anar a reure a Toulouse i vaig trobar, allà, vaig trobar treball de vendre de roba amb un, amb un jueu en els mercats. I vaig veure un anunci d'una llibreria que buscava un empleat i vaig saltar de seguida, m'agradava la lectura, i em presento, en fi, començava a parlar i la senyora em diu eh, quan guanya? Dic que jo ara guanyo 25.000 per més. Diu jo no li podré donar tant, jo li podré donar 17. Dic nom és igual, és igual, dic vinc igual. Es va quedar tota... Diu com? Diu ja fer enamor de llibre. Sí, exactament Heu llegit sempre, eh? de petit ja havíeu llegit eh? En parlarem després perquè avui hem de parlar de llibres eh, entre altres coses també d'aquella llibreria espanyola que veu fundar a Perpinyà mm. i que es va cremar per un atemptat que va, que sí. va patir parlarem doncs de militància política d'un home que ha explicat una part de la seva vida en un llibre que Aixecant son exil l'itinerari d'un militant llibertari espanyol on parleu de la retirada, de la resistència, del vostre amor pels llibres? Heu tingut, doncs, una vida intensa, teniu gairebé 90 anys. Ara més tranquil, no? Sí, però, però no. No? <ríe> Perquè ara, per exemple, eh, hi ha un company que m'ha telefonat aquest de matí diu, hi ha la televisió a la mana? que vol fer un reportatge sobre lo nostre, la resistència contra Franco, tot això, i diu, eh, pel mes de juny estaràs lliure? Dic, sí. Diu, doncs, al principi de juny eh, bo, ens trobarem amb la televisió a la mà. Doncs esteu acostumat a que vinguin televisions, ràdios, premsa, a parlar sí, amb vos. Sí, sí, per la... la la televisió tinc de trobar un altre lloc perquè la, la meva companya li posen tot de un davall. Enric Malik veu néixer el 25 que esplugues del Llobregat. Fill d'un militant llibertari, el vostre pare Enric Malik Rodes. I la mare què feia? La mare no nore. Feia de mare. No la meva mare ajudava el meu pare a vendre, però la meva mare no no sabia de lletra, era analfabeta, i que després segurament en parlarem. Justament una cosa que a mi sempre m'ha tocat és que he vist el meu pare llegir-li, llegir-li el diari, llegir-li llibres. I he vist el meu pare llegir els 7 tomos de Roman Roland al vespre, després de sopar, llegir-li a vora el foc, llegir-li aquell llibre. Set tomos li va llegir. La vostra mare no era pas un militant no. anarquista? No, ella, ella deia que vingui el comunisme llibertari, que no tinguem més menester de diners. Sí. Però això ho deia que cap de setmana quan, no hi, quan, quan hi havia diners de cap. Quan comptava hi havia pocs diners. Sí. Ja de petit, doncs, feu una, diguem-ne, immersió completa en els valors anarquistes, no? Es vivia així, eh, a la vostra família, amb aquests valors? Sí, el meu pare era eh, anarcosindicalista. Ell no, no es deia anarquista. Ell era anarcosindicalista. Era el sindicat, era, era d'aquells homes que no fan l'anarquia eh, en un dia la fan una miqueta cada dia, d'aquells que... més razonables, diguem, vaja. I jo, doncs, el, el, el nom que, el que se m'ha quedat millor és Llibertari. Llibertari. Volia anar a les joventuts llibertàries, no em volien perquè era massa jovenet, eh, tenia 12 anys, però ja anava, anava a pagar pesquins amb ells i m'ha quedat, quedat això de llibertari. Després aquí França vaig conèixer el Gaston Leval que el Gaston Leval és socialista llibertari. Era baixa, que mort, no, no es deia anarquista. Perquè dir-se anarquista tens de començar per explicar el que no és l'anarquisme que, que es creuen i després explicar el que és l'anarquisme. diu Massa complicat, diu. Som llibertaris, socialistes o comunistes llibertaris, segons, i és més fàcil d'explicar de, el, el que un és. Ara, per exemple, tinc el meu niet, que ell, doncs, pues, és, és un rabiós, és un, un anarquista. I jo... El vostre net, que us ha ajudat a fer el llibre, sí. és aquest, eh? Sí, i hi posa un, una unes línies al final del sí. llibre parla d'això senyor Malik, com explicaríeu quins són els valors principals del llibertari primer la cosa moral tenir un exemple donar l'exemple i quan es fa una cosa doncs, fer-la ben reflexionada però eh en referència sovint al meu pare, jo, eh? i deia, diu, ser un home, ser un llibertari, és abans de tot tenir una, una conducta intaxable. Ell era un... això era molt exigent. És difícil. No podem tenir una conducta intaxable tota la vida. T Tots fem... tenim fallos. L'honestedat era un gran valor, doncs. Sí, el meu pare, sí. Jo mm -hmm. el considero que era un home, per exemple, un exemple d'ell. Eh, hi ha la guerra i allà al poble Sant Joan d'Espia on t havia nascut ell hi havia, com solen haver en aquests pobles, quatre, quatre propietaris i tot el resto es plebe, no? gent que va a treballar a la jornada. I van dir que fem aquestes terres d'aquests que se n'han anat, perquè van fugir, no van tenir de matar ningú, se'n van anar. Què fem? La repartidora, una miqueta cada un, o bé fem una col·lectivitat agrícola. I el meu pare era partidari de la col·lectivitat agrícola. I l'assemblea ella mateixa, que es feia en un cine, en cine família, va es va decidir de... que es fos una col·lectivitat. I el meu, poble, el meu pare era comerciant, venia llegums, venia fruita, taronges, etc. Ho va abandonar tot i es va posar a la col·lectivitat, treballar a la terra. I els meus germans deien, <susurra> el pare, en lloc ara que podia anar bé, que... Era un moment de fer diners amb això de, la, de les restriccions i se'n va ho abandona i se'n va a treballar a la terra I jo no comprenia els meus germans perquè justament era això que m'agradava sí. del meu sí. pare aquesta conducta En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor, pero dime, compañero, estas tierras razón del amor porque nunca lo hemos visto trabajando en el alado porque nunca lo hemos visto trabajando en el la tierra de miseria y de sudor En Rimalic, amb 13 anys, feu una retirada al febrer del 39 amb la família el meu pare i la meva mare mm -hmm. Camps de concentració us esperen? No, vam tenir sort Tenia una germana i dos germans sí, a França ja. que vivien i treballaven a França Un hi havia a Prepinyà i les altres dos, la germà i una germana vivien aquí llant ja. Vam arribar al Bolú, no, no parlo de les vicisituts, el bombardeig de Figueres, tot això. Vem arribar al Bolú i en allà hi havia els homes que se els encaminaven cap per gelers. I els homes d'edat, les dones i les criatures, ens van fer quedar al Bolú. I l'endemà ens van posar en un tren, no sabia on anàvem, i ens van portar a Pena de gener, al costat d'Ageny, de, de Villoneva, Surlot, tot allò, amb un hotel. Vam estar molt bé i ens cada un parell de mesos hasta que els meus germans va venir buscar. Però el pare va anar al camp de concentració? No, no, no. no tampoc. Va venir amb vosaltres. Amb vosaltres. No tots, us van separar, doncs. Tots tres vam estar junts. Amb 13 anys, ja a França, no us podeu inscriure al col·legi? No, perquè... Hi vam anar i era el mes de... Sabia ara, per mes de maig o així. I el director de l'escola diu, ara estic preparant els alumnes pel certificat d'estudi i diu, i no no, no puc agafar diu, perquè m'estorbaria el, el resto del curs. Diu, però saps, diu, nen, diu, si, si t'interessa verdaderament diu, jo et donaré un cop de mà. Va enviar a la plaça del costat hi havia una llibreria a comprar una gramàtica francesa, a comprar un llibre de lectura, que el tinc encara, mm -hmm. les aventures de Telemaca, de Fenelon, molt agradable llegir, i vaig començar amb això, i després vaig anar a treballar al bosc, i quan baixava el dissabte, doncs pues, amb el meu quaderno me'n a veure el, uh -huh. el director, es deia Raül de Volontà, que van deportar i va morir en deportació. I aquí vaig començar a escriure. Em tenien d'ajudar quan tenia d'escriure una carta amb una noia, per exemple, doncs pues, un amic me corregia, me deia això no és correcte, en fi, m'ajudaven. Amb 13 anys, doncs, no entreu al col·legi, us aneu al bosc a treballar? Mm? Amb 13 anys, de Llenyataira? Sí. Eh, un home de, de la província de Girona sol no podia treballar perquè eren jvets i es necessiten ser dos perquè hi ha, hi ha una serradora en allà que s'ha d'estirar dos. I va dir al meu pare, és es que voldries que el teu nen vingués amb mi, i diu, jo li donaré, li pagaré, i sí, sí, diu, sí mira, que, que vingui amb tu. I ons vaig treballar amb ell, vaig començar a treballar amb ell, i vam canviar després, vam anar a fer carbó, també vaig anar amb ell, i després ja, com una miqueta més gran, el meu pare va pujar al bosc i vam treballar tots dos al bosc, i aquí us passava la setmana al bosc, sense tota la sense baixar a cap uh, vilatge? No, estàvem a... la primera vegada era a Quirbajú, i hi havia dues hores de marxa per arribar a Quillant. Sortíem el dilluns, m'agradava sortir dilluns, perquè sortíem, molt, molt, potser, no sé, 40-50 persones, i anàvem pujant la muntanya sols, i parlaven, i... A mi m'agradava molt aquell ambient, de era recient, hi havien mm -hmm. els refugiats, tot això. I, i després vam anar a Pi a Pi Vert vam tallar llenya, vam fer carbó, vam anar a Arques, vaig fer carbó, fins que un dia eh, el patró diu que fa que en nano un aquí a, a la, al bosc, diu i millor amb una serra. I em van fer baixar aquí allà a la Siri Calmet, i en allà vaig treballar amb una serra. Llavors ja era millor perquè començaves a les 8, plegaves a les 12, de la 1 i mitja a les 5 i mitja, i després s'acabava, mentre que el bosc es treballava de sol a sol. Eh? I, el, I el bosc on dormíeu? En cabanes? Mm. Amb cabanes, mm -hmm. cabanes que ens fèiem nosaltres mateixos. Mm -hmm. Dues barres, cruzades sí. així, una de llarga i a sobre pues, rames de, de vet al revés. I quan poses cinc o sis rames una sobre l'altra, la pluja no passa. La rellisca, rellisca. és molt... Mm -hmm. Si està ben fet, no, no es mm -hmm. mulla. Treballeu al bosc, doncs, de carboner, de llenyetaire, durant un temps, uns anys, eh? Sí. I els 16 o 17 anys és quan voleu entrar al Maquis? És a dir que nosaltres el dissabte, quan baixàvem aquí llant, anàvem a les dutxes, ens preparàvem i després la tarda ens trobàvem i fèiem xerrades parlàvem de, de moltes coses, hi havia el Palau de Palafrugell que ens va fer una charla sobre la, los protocols de, de Saja de Sion. Eh, Després va parlar de, de llibre i en un moment donat el Pedro Pérez diu bueno, tindríem de fer una reunió ara arribam això arribem en el 42. 42 els alemans ocupen la zona lliure I tenim els alemans en aquí diu, tenim de què fem? Vem parlar sobre la resistència. I què fem i anem o no hi anem. I érem una quinzena que parlàvem i molts deien... No, jo no vull saber res. Quan vam arribar ens vam posar en un camp de concentració, però és doncs ara que s'espavilin. Els francesos sí tenen problemes allà ell. I d'altres deien, no, no, jo, jo he combatit el, sempre el, el feixisme i ara són els alemants justament que han ajudat en Franco i i vull participar a la resistència. I vaig tenir una gran satisfacció al veure que el meu pare es decantava per, per la resistència. Tenim d'ajudar, perquè ell no va voler mai anar a Mèxic. Diu, jo tinc d'estar aquí a preu dels Pirineus perquè un dia tornarem. A mi que es en vol, des corbassos que ens ofeguen que has sentit el clam sord d'un país que es jamega. Oí, oh, catalans, pagès, obrers, estudiant per desenes, a nit l'enemic pagarà el preu de la sang de les penes. Ogeu de la mina, o baixeu de la colina, calma. la matrà i les granades Oé, oh, eh, companys meus hem de pelar l'enemic que ens irita Oé, oh, eh, guerrier ha pulit el teu farcer i dinamita Nosaltres trenquem les presons dels germans que encadenen Amb l'òdia d'amor fa amb què ens consum ens malmena allà diu que hi ha gent que somien tot dormint i s'esclata nosaltres aquí caminem i avancem fins que et maten aquí tothom sap el que fa i el que vol, vol aquí teníeu 17 anys era sí, molt jove tenia 17 anys sí i decidiu, amb el pare, entrar al Maquis, a la resistència? No. A la, a la, aquest Pedro Pérez organitza amb un tal Miguel González, que també treballaven en un bosc, d'una manera molt particular, ajudar la gent que volien passar cap a Espanya. Coneixien contrabandistes i ells ajudaven a passar, per exemple, de, de Quillán fins a un poblet més enllà, i d'aquí el donàvem amb un altre, fins a ruses, de ruses passaven axes termes, etc. I nosaltres fèiem, ajudàvem a passar la gent, però hi ha un, una senyora que ha escrit un llibre per a Andorra que diu que jo anava, era guia a Andorra. No, jo no he estat mai a Andorra, i he estat després, però en aquella època no hi he estat. Mm. Eh, jo ajudava a passar la gent, d'acompanyar-los uns quilòmetres i va anar passant el temps i, i després arriba un moment que hi ha un company també, un aragonès, que diu jo jo penso en al Maquis, oh, jo voldria venir amb tu i vam parlar amb el meu pare, el meu pare diu feu lo que vulgueu diu jo no, no ho sé, això d'agafar les armes Ajudar, ajudar tant com vulgueu, però això d'agafar les armes a mi em ve una miqueta pesat, no, no estaria d'acord. Ell se'n va al Maquis, jo tenia un amic comunista que després va ser alcalde de d'Aquillan que em diu, oh, diu, no, diu, ja no, ja han tenat anat el, el maño, no, no diu, ja no, diu, si vols, diu jo, et puc proposar un maquis on estaràs millor, perquè allà són una miqueta militars. I em va indicar un maquis, FTP, Fran Tireire Partizan, que hi havia entre els Pirineus Orientals i l'Aude, costat de Salvagines, la Pradela, just en el departament. I llavors vaig anar al Maquis aquest. Heu explicat a Enric Malik que al Maquis, als primers temps, us passava el dia prenent el sol. Sí. És així? Sí. Eh, també hi havia enxerrades, també, sí. però no fèiem, no fèiem res. Eh, ens preocupàvem d'anar a buscar menjar. Eh, a més, al primer temps no hi armes, eh? Teníem, un... quan anàvem, de... quan érem de guàrdia, teníem d'agafar de... la el fusell, que després tornavem i que era un altre que l'agafava. És, el Maquis, verdader, el verdadero Maquis, va començar un parell de mesos abans de la lliberació. Vam tenir un comando americà, que va, va, va, ens van percaïdar i ells es van preocupar de fer-nos enviar matralletes i un material, material més bo. Doncs havíeu de recuperar aquest comando americà. Sí. I aquí van començar els enfrontaments amb els alemanys? Bé, no, no exactament no, perquè nosaltres no, no buscàvem les ciutats Buscàvem, no buscàvem el contacte amb els alemans, i els alemans tampoc. Uh -huh. Els alemans, quan passaven per la Pradela, això era uns 10 quilòmetres del Maquis, doncs cap allà al Maquis no hi anaven mai. Passaven de Carcassona cap a Perpinyà, dret, i no es paraven. Uh -huh. Allà no s'hi paraven molt perquè evitaven de trobar -se. Evitaven, clar. Perquè no... no érem una cosa desconeguda no sabíem si érem molts si estaven bé, equipats o no o... ens tenien una mica de reparo com no. nosaltres teníem amb ells Eric sí, sí, sí. Malik, el, els maquis s'organitzaven per ideologies o es barrejaven? En el... normalment el comunista el, el jove comunista ell estava ja, el partit li donava les directives i formaven, volien formar els seus maquis. I tot el que és socialistes, eh, senetistes i el PUM també, eh, aquests pues, es posaven en els maquis francesos. I els que ens acollien millor eren els FTP, Frank Tirer era Partizan, que eren comunistes. Però el comunista era l'estat major. Els dirigents eren comunistes, però la majoria dels que pujàvem al maquis allà no... A més, els joves no teníem una cosa molt definida. Heu dit que el veritable maquis amb acció... I amb risc, que comença pocs mesos abans de la llibració, sí. participeu-vos a l'alliberament de Narbona. Eh, Bé, bueno, vam, vam lliberar Quillant, vam lliberar Limus, Carcassona, Leginyan, Narbona, però, eh, per dir la veritat, no, no vam tenir combats seriosos. Caramusses sí, però combat no en tenir, perquè l'alemant no, no buscava més que una cosa, és fugir. I després de tot, nosaltres ens deien que es tenia de tallar la, la retirada de l'alemant, però nosaltres ens deiem així, si se'n van, pues que se'n vagin. Si se'n van, tindrem menys feina que sí. nosaltres. I... Hi ha, hi ha uns, eh, uns espanyols, eh, Angel, Miguel Ángel, Luis Fernández, no sé si és l'un o l'altre, que parla de la lliberació de l'Aude, i diu que, de, que van, els espanyols van lliberar Quillan. Això no, no sé d'on t'ho ha tret, perquè els maquis que van arribar a Quillan van ser maquis de pic el més important, el maquis deunat, que era un petit maquis, i el nostre, que ja comptava llavors amb un centenar d'homes. Ja no vaig veure cap espanyol. Aquellant ja no vaig veure cap espanyol. Això és una cosa que es podria parlar després, perquè la cosa dels maquis espanyols, per almenys el, de el departament de l'AUDE, s'explica d'una altra manera. El maquis de Picocel un dia té la visita de 8 o 10 persones espanyols que diuen que estan perseguits, que venen de l'erol i que es volen amagar el maquis. Diu, és que ens podríeu acollir. I el capitan Frank, que després vaig conèixer i que vam parlar molt, que va acabar tinent colonel de, de l'exèrcit, em eh, diu sí, sí, jo els hi vaig dir que sí però que nombressin un responsable perquè es volien quedar entre ells, entre espanyols diu que nombressin un responsable i aquest tindria relació amb mi en realitat aquests homes són els quadros de la futura quinta brigada de la l'AUD del maquis espanyol aquests són els quadros, mm -hmm. però ells ja consideraven que tenien un maquis, però ells estaven ajudats pels francesos i encara no tenien maquis. I se confon l'època de les carboneres, que els espanyols treballaven en el carbó, o tallaven arbres, és igual, i la, la lluita armada. La transició de l'una a l'altre és una cosa molt fosca, mm -hmm. no, no és clara. D'acord. Clar que tothom ens interessa dir, ah, oh, jo, jo estava al Maquis, però no, la veritat, no és tan clara. D'acord. Des anargestes, ils ont tout ramassé des peignes et des pavéries, Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps Et puis l'âme tout drongée par des foutues idées Il y en a sur sang et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu on ne les voit jamais Lorsqu'on ha perdut Les anarchistes Aquesta setmana fem memòria amb Enric Melich. S'està apuntallar, aquest anarquista, o millor aquest llibertari, tal com es defineix ell mateix, de gairebé 90 anys, que porta en ell una part de la història del moviment llibertari català, de la resistència a l'estat francès. La història continua eh, i continuarà amb les incursions armades a l'estat espanyol sota el franquisme, amb l'intent de segrestament del cònsul espanyol a Tolosa i encara amb la creació de la llibreria espanyola a Perpinyà, víctima d'un atentat en bomba l'any 1976. Memòria